Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah Wa kala Rabbuna ta'ala Fi kitabihim karim Ya ayuhal ladzina amanu Attaquullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Attaquullaha rabbakum Alladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa batta minhuma rijalanan kathira Wa nisaaa Wa attaquullaha Alladhi tasa'aluna bihi waraham Innallaha kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وينجيكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فانه اصدق الحديث كتاب الله وخير هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فانكم كل مبتدعه بدعه وكل مبتدعه بضلال الحمد segala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 pembelajaran kita dalam kitab Al-Usul min 'Ilmi al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih dalam bab al-akhbar lanjutan dari penjelasan beliau wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-shay'i fa huwa dalilun 'ala jawazihi 'ala al-wajhi alladhi aqarrahu qawlan kana aw fi'lan qawlan kana am Adapun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu maka itu adalah dalil akan kebolehannya. Nah. yakni dalil tentang boleh melakukan hal tersebut alwajhi alladhi aqarrahu. Ini dalam gambaran seperti yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Qawlan kana fi'lan baik itu ucapan atau perbuatan. Nah. Maksudnya perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para sahabat yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithalu iqrarih ala alqauli, contoh penetapan beliau terhadap ucapan. Ya, iqraruhu al jariyat lati saalaha yakni pembenaran ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang budak wanita yang beliau tanya aina allah di mana allah qalat budak perempuan itu menjawab fis sama allah di langit nah uh, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh imam al bukhari Disebutkan waktu itu Sahabat Muawiyah Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami Radiyallahu ta'ala anhu Itu menitipkan Atau memerintahkan Budaknya, budak perempuannya untuk Menjaga kambing-kambingnya Nah Itu Dititipkan kepada budaknya Ternyata kambingnya satu Dimakan oleh hewan buas yang pada akhirnya sahabat Muawiyah ingkar kemasulami memukul budaknya kemudian beliau menyesal dan datang kepada Nabi saw melaporkan kejadian tersebut dan Nabi perintahkan agar budak itu datang ke didatangkan kepada beliau saw maka Nabi bertanya kepada budak perempuan itu Ainallah di mana Allah budak perempuan itu menjawab Hisma di langit. Nah di sini Nabi saw membenarkan atau menyetujui ya, ucapan budak perempuan tersebut. Karena kalau seandainya salah, keliru, pasti beliau bantah, ya, pasti beliau luruskan, benarkan. Tapi Nabi saw diam. Kemudian Nabi melanjutkan, Man ana, Siapa aku? Budak perempuan itu menjawab, Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Maka Nabi bersabda, Atiqah atau Atiqah, fa inna mu'mina. Wahai Muawiyah bin Hakam al Sulami mempaskan perempuan ini karena semuanya dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis ini hadis sahih riwayat uh, riwayat Muslim. Nah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Nabi SAW membenarkan atau mengiyakan atau menyetujui ucapan budak perempuan tersebut. Ya. Wa mithaluhu wa wa mithaluhu atau wa mithalu iqrarih alal fi'li Contoh persetujuan Nabi s.a.w. terhadap sebuah perbuatan. Iqra ruhu sahibas sariyah alladhi alladhi kana yaqra'u li yaqra'u li ashabihi fa yakhthima bi qul huwallahu saluhu li ayyi shay'in kana yasna'u dhalika. Mari contoh persetujuan Nabi terhadap sebuah ucapan. Sekarang contoh Persetujuan Nabi terhadap sebuah perbuatan, yaitu perbuatan beliau terhadap salah satu uh, komandan pasukan perang yang diutus oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang uh, sahabat ini dia membaca atau memimpin solat pasukannya, teman-temannya sahabat-sahabatnya, setiap kali dia baca ayat, ya, pasti dia tutup dengan surat al ikhlas, Allahu Allahu Akhad Allahu Ssamad. Maka Nabi saw perintahkan saluhu Sa liaiyshingkan ayat surah alik. Coba tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan perbuatan itu. Pasaluhu maka sahabat-sahabat pun bertanya kepada sahabat tersebut. Pakala maka dia menjawab lian nahas sifatur rahman. Karena kulhu Allah wakhadz itu mengandung penjelasan sifat ar rahman atau itu adalah sifat Allah yang maha rahman. وَأَنَا يُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا Dan aku cinta, aku senang untuk e, membacanya. Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, أَخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ Kabarkan kepada orang itu bahwasanya Allah mencintainya. Nah, berarti apa? Berarti kalau e, ada orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti ini, itu dibolehkan dan bukan perkara yang baru. Ya. Masyaallah tabarak. Kemudian ya, apa bedanya dengan kalau ada orang di zaman kita sekarang yang dia melakukan perkara-perkara baru dalam agama, kemudian kita ingkari dia. Sedangkan di sini enggak diingkari. Ya, perbedaannya adalah karena sahabat tersebut melakukan sesuatu kemudian ditakrir, diiyakan, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita pada hari kalau pada hari ini Seandainya kita melakukan perbuatan baru Atau sesuatu yang dianggap ibadah umpamanya ya, Tidak ada yang mentakrirnya Karena Rasulullah SAW sudah wafat Dengan wafatnya Nabi SAW Menunjukkan agama sudah sempurna Maka agama tidak butuh lagi tambahan atau pengurangan ya, Kewajiban kita sebagai orang yang datang belakangan Hanyalah mengikuti atau mencontoh Apa yang telah dicontohkan ya, Beda dengan sahabat tadi ya, Dia melakukan setiap sholat Setiap setiap kali dia menutup salatnya, dalam bacaannya, dia selalu tutup dengan surat al-ikhlas. Nah, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi membenarkan, mengiyakan, menyetujui. Nah, Masha'Allah ta'ala. Baik. Misalun akhar. Contoh yang lain. Ikraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid. Pembenaran beliau, sallallahu alaihi wasallam, ini yani persetujuan Nabi SAW Terhadap Kaum Habasyah Ya ini Orang-orang dari Etopia ya, Waktu itu bermain-main di dalam Dalam masjid Nah Mereka bermain-main dalam masjid Nabi tidak larang nah, Kenapa? Min ajlil ta'alifi al-Islam Untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam Nah Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bermain di dalam masjid nah ini contoh-contoh ikhwani wa akhwati fillahirahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam kategori sunnah beliau ya ini harus kita pahami ya untuk membedakan Ya dengan alasan-alasan sebagian orang yang melakukan bid'ah, kan orang di zaman sekarang kan kalau dia kalau dia berbuat bid'ah, dia bilang apa? Wah oh, ini kan baik, ini kan ibadah, ya. Padahal tidak semua niat yang baik itu boleh dibenarkan. Ya betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia, dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Niatnya baik, tapi jalannya keliru, ya. Kemudian mereka berdalil dengan sahabat-sahabat yang melakukan amalan-amalan tertentu, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya para sahabat mengamalkan amalan tertentu ya yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi nabi mengikrar mentakrir ya, nabi menyetujui ya, nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan tersebut seperti tadi sahabat yang membaca surat al-ikhlas di setiap apa di setiap salatnya nah dia tutup dengan surat al-ikhlas apakah kita katakan itu perbuatan yang tidak dicontohkan kita katakan itu dicontohkan Masuk dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakhirnya, membenarkannya. Kalau seandainya itu keliru atau salah, maka pasti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي أَهْدِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَإِنَّهُ لَأُنْسَابُهُ إلَيْهِ. Adapun jika ada sesuatu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengetahui hal tersebut maka perbuatan itu tidak boleh disandarkan kepada nabi ya walakinnahu hujjatun li ikrarillahi akan tetapi itu merupakan hujjah kerana adanya ikrar takrir dari Allah Subhanahu wa untuk perbuatan tersebut nah ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز على جواز العزلي باقرار الله لهم oleh kerana itu Para Sahabat berdalil tentang bolehnya melakukan azal. Melakukan azal, kenapa? Karena ditakrir oleh Allah dibenarkan atau didiamkan oleh Allah disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi SAW tidak mengetahuinya. Azal-azal-azal nah, itu e, suami istri yang melakukan hubungan suami istri, tapi keluarnya di luar. Ya. Insya Allah semua sudah pahamlah. Nah. Jadi. Seorang suami yang melakukan hubungan dengan dengan istrinya, kemudian dia keluar di luar, ya. Para sahabat berdalil berarti ini boleh. Kalau seandainya nggak boleh, ya pasti Allah tegur, ya, pasti Allah tegur. Sebagaimana perbuatan orang-orang munafik di zaman itu nanti akan datang juga penjelasan beliau, insyaAllah. Allah. Nah, jadi perbuatan azal ini tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Jabir, kalau Jabir radhiallahu anhu beliau berkata. Kunn na'zilu wal Qur'anu yanzil kami melakukan 'azl dan Al-Qur'an sedang turun. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Nah, disebutkan dalam tambahan riwayat Muslim, qala Sufyan, Sufyan berkata, "Walau kana an yunha 'anhu, lanahana 'anul Qur'an." Kalau seandainya sesuatu itu dilarang, ya, untuk dikerjakan, pasti sungguh pasti Al-Qur'an telah melarangnya. Tapi ternyata enggak, enggak dilarang. Ya. Jadi para sahabat melakukan azal, azal itu sudah kita sebutkan tadi, ya, e, untuk menunda kehamilan, ya, untuk menunda kehamilan. Umpamanya suami istri, dia, mereka tidak mau hamil dulu, e, mereka tidak ingin punya anak dulu, atau mungkin mereka rencanakan, ya, sang suami boleh melakukan hal tersebut dan keluarnya di luar, itu di, diperbolehkan. Ya. Kalau seandainya dilarang, ya pasti apa? Pasti ada teguran dalam Al-Quran. Karena waktu itu, ya, kata Jabir, radhiyallahu anhu. Wal Quran ialah Al Quran masih apa? Masih turun. Ya, masih <coughs> ada wahyu kerana Nabi masih hidup. Walaupun perbuatan seperti ini tidak diketahui oleh Nabi saw. Ya. Wa yudhu'ala anna ikrar hujjatun dan yang menunjukkan bahwasannya ikrarnya, takrirnya Allah. Ya. Persetujuan Allah subhanahu wa taala itu hujjah. Maksudnya hal tersebut diketahui oleh Allah dan Allah tidak melarang mereka. Menunjukkan perbuatan azal itu dibolehkan, walaupun Nabi tidak tahu. Nah, apa dalilnya? Annal ala al an al-af'ala al-munqarat an an al munafiquna yufuna ha Allah Taala wainkir wainkir ha alaihim. Fadillah dalik ala anna masakat Allah anhu fahuja izun. Nah, kata beliau sesungguhnya perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan mereka sembunyikan hal tersebut, ya Allah jelaskan kepada kaum muslimin, ya dan Allah ingkari perbuatan orang-orang munafik itu, <coughs> menunjukkan kepada kita jika ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah menunjukkan kepada kita itu boleh jais, boleh dilakukan. Nah, dipahami ya? Nah, jadi intinya begini. Contohnya azal tadi. Azal itu kan ditawuh, tidak diketahui oleh Rasulullah. Sebagian sahabat melakukan niat. Nah, para sahabat berdalil ini dibolehkan oleh Allah. Kenapa? Kalau seandainya tidak diperbolehkan, pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pasti Allah larang kita. Karena waktu itu Al-Quran masih turun. Ya. Apa dalil yang menguatkan hal tersebut? Contohnya, perbuatan orang munafik. Mereka melakukan sesuatu yang mereka sembunyikan, ternyata Allah bongkar perbuatan buruk mereka dalam Al-Quran, Allah jelaskan dan Allah ingkari perbuatan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, kalau ada perkara yang Allah diamkan dan Allah tidak bicarakan dalam Al-Quran, berarti perbuatan itu boleh. Contohnya tadi, Al-Azal. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini banyak ayat-ayat tentang orang-orang munafikun. Ya, dalam Al-Quran itu, itu sangat banyak. Nah, Masya Allah Ta'ala. Mereka pernah apa namanya mengatakan, ya, disebutkan dalam Al Quran, lahir Ilal Madinah, lahir Krayjan Al Al Adan. Ya, kalau nanti kalau kita pulang sudah kembali ke kota Madinah maka benar-benar orang-orang yang kuat akan mengeluarkan, mengusir orang-orang yang lemah dari kota Madinah. Nah, itu didengarkan oleh Zaid bin uh, Arkom. Zaid bin Arkom dengar, ya, dalam kisah tersebut. Beliau kabarkan kepada Nabi. Ya. Kemudian datang Abdullah bin Ubay. Ya, gembong munafik waktu itu, Yukatibu Zaid bin Arqam. Beliau uh, dia mendustakan Zaid bin Arqam. Ya. Padahal dalam dalam hal ini, ya, uh, orang yang apa namanya? Yang yang mengclaim ya, harusnya mendatangkan bukti. Mendatangkan bukti. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Turunkan ayat membenarkan ucapan Zaid bin Arqam dalam surah Al Munafiqun ayat 8. Nah, menunjukkan kepada kita mereka menyembunyikan sesuatu, ya, ucapan atau perbuatan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh Allah dan Allah ingkari perbuatan mereka. Nah, masyallah taala. Nah, Demikian, dan itu tidak diketahui asalnya oleh Nabi SAW. Setelah dilaporkan baru. Ya, turun ayat atau diketahui hal tersebut turun ayat membenarkan Zaid bin Arqam. Demikian pula ucapan mereka disebutkan dalam surah Taubah ayat 65. Ya, ketika mereka mengolok-olok Nabi saw dan para sahabatnya, mereka bilang begini: Marainah mitlakurainah haula. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Quran kita ini, mereka-mereka ini. Maksudnya Nabi dan para sahabatnya yang arqabu butunan. Nah. Mereka adalah orang yang paling buncit perutnya, wala' adzabu al dan tidak pula orang yang paling dusta lisannya, wala' ajibanu endelikoh dan orang yang paling penakut, subhanallah. Jadi mereka mengatakan Nabi dan para sahabatnya itu buncit perutnya, suka makan, kemudian suka dusta dan paling penakut di bidan perang. Nah, ternyata ada sahabat yang mendengarkan hal tersebut, ya. dan dilaporkan kepada Nabi saw dan turun ayat membenarkan hal tersebut Allah membongkar kedustaan mereka atau uh, kemunafikan mereka ucapan mereka tersebut dalam surat uh, At-Tawbah ayat 65 dan 66 Nah وَاِنْ سَأَلْتَهُمْ inna إِنَّا مَكُنَّنَا خُدُونَ الْعَبْ kalau kalian tanya kepada mereka Wahai Muhammad engkau tanya, jika engkau tanya kepada mereka orang-orang munafik itu pasti mereka akan jawab ya kami ucapkan itu karena main-main kami hanya bercanda dan bermain-main Nah Kul katakan wahai Muhammad abillahi wa ayatihi warosulihi. Apakah dengan Allah terhadap ayatnya, terhadap rasulnya? Untum tasta zion un, kalian mau mengolok-olok? La takdiru pada kafir tumbak imanikum jangan kalian minta uzur, jangan kalian minta maaf karena semuanya kalian telah kafir dari keimanan kalian. Nah perhatikan jemaah yang semua terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka ya, bermain-main bercanda. Ya, makanya. Para ulama menyebutkan memasukkan bercanda atau bermain-main mengolok-olok agama Allah entah itu ayat atau Rasul atau agama ini, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengolok-oloknya. Karena itu bagian dari pembatal dari pembatal keislaman. Nah, yang intinya perbuatan orang munafik itu ditegur dan dijelaskan oleh Allah dalam Al Quran. Sedangkan perbuatan azal tadi yang dilakukan oleh sebagian sahabat itu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan perbuatan itu diperbolehkan walaupun Nabi tidak mengetahuinya. Nah, masya Allah. Karena itu, karena azal itu bukan ibadah, karena itu perbuatan yang mubah, perbuatan yang mubah. Nah, masya Allah. Berikutnya kata beliau. Wa mitalu ma uzi fa il Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khalqihi. Karena Nabi SAW ajwa dunas dan diantara contoh sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa sifat e, karakter atau e, watak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Karena Nabi SAW ajwa dunas. Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dermawan, orang yang murah hati. Nah itu karakter atau watak beliau. Ya, bukan orang yang pelit, ya? Orang yang pelit untuk berbagi, tidak. Tapi Nabi adalah orang yang suka berbagi, orang dermawan, orang yang murah hati. Nah, wa dan contoh yang lainnya maudhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari sisi khilqatihi, uh, bentuk fisiknya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rib'atan minar rijali, laisa tawil wa la Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya postur tubuhnya itu sedang-sedang, ya sedang dari kalangan uh, ukuran laki-laki di zaman itu, ya ukuran seorang pria di zaman itu. Leisabit towil walabil kasir tidak terlalu tinggi tidak pula terlalu terlalu pendek jadi beliau itu sedang-sedang ukurannya. Nah, masya Allah Taala. Itu contoh yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah Taala ya, dari sisi apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi dengan kesimpulan pada malam hari ini Sesuatu ini sandarkan kepada Nabi sallallahu sallam itu berupa ucapan atau perbuatan ucapan perbuatan dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Baik itu dari sisi sifat uh, khalkihi karakternya Atau watak beliau Atau sifat dari sisi khilqatihi Dari sisi uh, postur atau bentuk tubuh beliau Jadi ada lima semuanya Nah, ada lima <coughs> Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW nah, Walaupun yang dua ini tambahan Yang pada asalnya itu tiga ya. Ucapan, per, uh, ucapan, perbuatan dan takrir Persetujuan Nabi SAW alaihi wasallam para ulama sebagian ulama menyebutkan kalau itu berupa perbuatan berarti disebut sebagai uh, sunnah uh, fi'liyah kalau itu berupa ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebut sebagai sunnah uh, qauliyah perbuatan sunnah fi'liyah ucapan sunnah qauliyah dan kalau itu bentuknya persetujuan yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kemudian diketahui oleh Nabi SAW dan beliau setujui dan beliau tidak ingkari, itu disebut dengan istilah sunnah takririyah. Sunnah persetujuan, mak maksudnya sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW dan itu dianggap juga sebagai sunnah atau sesuatu yang disyariatkan oleh beliau SAW. Nah, masyaAllah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini. E di pertemuan berikutnya tentang asal mula khobar ibtibari menyungguhul ilahi jenis-jenis khobar jenis-jenis hadis ya ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkan. Nah, jadi kalau kalau kepada Nabi kita sebut apa khobar atau hadis. Ya, kalau kepada sahabat apa namanya? Kalau kepada tabiin apa namanya dan seterusnya itu ada istilah-istilahnya yang nanti akan kita jelaskan secara rinci insyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang, nama Allah ta'ala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah berikan tawthiq yang kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala mudahkan kita semua untuk meraih usul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu Taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini Amin, Ya Rabbal Alamin Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Aku lukuh lihadar astagfirullahalai walakum wa risahidu muslimin alim kumidhan bilimah wa barfu rahim dan tutup majlis kita dengan doa kata-kata majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha ila amtas Tanfiruka wa atum ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh